Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem kleinen Segment hier auf Reds.de. Ich, ich bin der Hirsemann, meines Zeichens selber Podcaster und ich würde mich mal als Rinker King-Experte für Reds.de bezeichnen. Und jetzt gibt es eben Hirsemanns Wrestling-Fact auf die Ohren. Ich wünsche euch damit viel Spaß und nur als kleine Ergänzung, in, ja, in meinem letzten Reds-Podcast, im letzten Podcast eben, da gab es so, ja... Etwas, das hat mich dazu veranlasst, wieder mit dem Hirsemann's Wrestling Fact ein bisschen Old School zu gehen. Wer sich da jetzt nichts unter vorstellen kann, der sollte einfach mal reinhören. Viel Spaß dabei. Ring ring ring Ja, liebe Leute, ihr habt's gerade gehört, Ring -K -K -K steht wieder am Start und Ihr fragt euch bestimmt, was habe ich denn für Themen geplant. Ich habe ein bisschen, ja, ein bisschen absurderes Thema genommen. Ein bisschen ja, unterhaltungsreich, ein bisschen comedy -lastig. Auf jeden Fall ein gutes Thema. Und es handelt sich dabei um den Great Kali. Dort wurde in der letzten Reds-Episode erwähnt, dass der Great Kali in einem Film mitspielt. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man ein paar Leute von Rinka King dort auch sehen könnte. Oder ich würde es gerne sehen, wenn man die dort betrachten könnte im Film. Auf jeden Fall würde ich mal empfehlen, dass man, ja... Jetzt muss ich natürlich wieder die Namen erst ins Gedächtnis rufen, weil ein paar Namen habe ich schon wieder vergessen. Äh, ja, den einen da. Äh, Romeo Raptor, genau, den könnte man nehmen als Romeo zum Beispiel. Der könnte dann äh, so den romantischen Typen spielen, den Lava von irgendeiner. Dann hätten wir noch Baroud. Ihr könnt natürlich auch auf irgendeiner Seite, wo ihr Bilder suchen könnt, ich würde euch Google-Bilder empfehlen. Könnt ihr einfach mal Rinker King und dann die Namen, die ich jetzt nenne, eintippen. Dann seht ihr, wen ich meine. Den guten Baroud, den könnte man so als den, als den Metzger hernehmen. Der würde sich gut dafür eignen. Dann gibt es natürlich noch American Adonis. Besser bekannt unter dem Namen ja hier bei Reds, besser bekannt unter dem Namen Christian Meister. Und Christian Meister könnte natürlich mit seinem Aktenkoffer, den sein Kollege Shira oder wie der heißt. Nein, Shira war, es geht die weibliche Version davon hier. Das ist jetzt nicht ganz richtig. She ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube der hier ist wirklich Shira oder so. Und auf jeden Fall trägt der immer den Aktenkoffer mit dem Geld. Natürlich könnte der gute Christian Meister auch in diesem Film mitspielen und so als Gegenpart zum Grey Kali wirken. Also sportlich und gut gebaut. Und seine Muskeln könnte er spielen lassen. Er könnte sowas wie der Obergegner sein für Grey Kali. So wie zum Beispiel beim Armdrücken oder sowas. Da könnte man das richtig gut einbauen. Und das kann ich mir schon richtig ausmalen. Und wer gewinnt? Gut, das kann ich jetzt leider nicht beantworten. Ich würde einfach mal auf Cinnamahal tippen. Oder tippe niemals gegen Sina John Cena. Kommt und verpasst jedem einen Attitude Adjustment. Nein, das wollen wir nicht sehen. Das ist das ist nicht erwünscht. Rinkaking, da ist es schön und nicht John Cena Land. Und jetzt fahren hier ein paar Autos vorbei. Ich könnte mir noch gut vorstellen, dass man dann zum Beispiel. Ich würde jetzt einfach mal das Szenario nehmen, wenn. Christian Meister verloren hat, vielleicht reißt er sich einen Brustmuskel oder, er, oder der Grekali beißt ihm den Kopf ab oder ein Ohr ab, je nachdem, wie es dann zutrifft, könnte man doch den guten Christian Meister mit dem ring King truck abholen und ihn da wie, wie Abyss, mit dem hat man es ja auch so gemacht, Abyss hat man ja auch eingesperrt, dort könnte man den guten Christian Meister reinwerfen und vielleicht als Absender Nico draufschreiben, vielleicht kommt er dann endlich mal bei ihm an und sie können sich mal austauschen, was jetzt los ist mit der ganzen Allgemeinsituation. Aber ja gut, wenn Christian Meister hier bei einem Film mitspielt, dann weiß ich nicht, ob, äh, ob er nicht mit höheren, mit höheren Gefühlen sich befindet, so bei den Reichen und so. Jetzt würde ihm schnell das was und ich bin gleich wieder da. So liebe Leute, da bin ich wieder, hier nachdem ich am rauschenden Wasserfall an den Niagara-Fällen vorbeigegangen bin. So hat es sich auf jeden Fall, glaube ich, in der Aufnahme angehört. Jetzt kommt schon wieder ein Auto. Oh, jetzt habe ich gemeint, das wäre der Rinker King Truck, das war leider nicht so gut. Wer da irgendwie Ahnung von Autos hat, dem würde ich empfehlen, den Rinker King Truck zu kaufen, weil mit jedem Mal, wo ich hier oder jemand anders in Reds den Rinker King Truck erwähnt, Rinker King Truck dann steigt der Wert davon. Ja, das wisst ihr ja noch gar nicht, weil durch, ja, ich würde mal meinen, durch mein Rinka-King-Fact, das ich immer gemacht habe, sind ja viele Leute zu Rinka-King gekommen und deshalb hat natürlich Rinka-King auch an Wert zugenommen. Keine Frage, ist natürlich jetzt, da ist natürlich noch mehr Geld im Spiel wie bei WWE, nur man merkt es halt nicht. Nach außen sieht es halt anders aus. Ja. Die ganzen Inder, die stecken halt das Geld dann in die Tasche. So sieht es aus. Gut, und zu letzter Letzt hätte ich noch jemanden, der in einem Film mitspielen könnte, nämlich Mahabali Vira. Den könnt ihr auch mal googeln. Der ist der Mann, der immer einen Umhang trägt. Und wo würde der besser, besser reinpassen als in einen, einen Vampirfilm. Uh, er könnte den, den den indischen Dracula spielen. Das würde sich natürlich auch gut tun für die Ratings dieses Films, für die Verkaufszahlen. Kinobesuche würden dann von 13 auf 14 steigen, glaube ich mal. Ich weiß es nicht. Naja, je nachdem, wie ich hier das, äh, das Rinker king -Fact diese Woche an den Mann bringe, desto mehr Leute kommen natürlich ins Kino, aber Rinker King oder speziell Indien, glaube ich, hat gar kein Kino. Müsste man mal anrufen. Könnt ihr ja mal im männerraum für mich erledigen. Das würde mich jetzt richtig brennend interessieren. Gut. Natürlich haben wir noch die Bollywood Boys. Die könnten in den Bollywood film mitspielen. Also man könnte fast jeden Rinker King Akteur einsetzen. Gut. Dann war es jetzt für diesen Rinker King Fact. Beziehungsweise für Hirsemanns Wrestling Fact. Und Gut. Ja, dann beende ich das hier einfach mit einem schönen Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.